گران مختارم عارض ان کو دا مولانا زین اللہ سے دا دورہ تفسیر قرآن دا تتر نمبر کی سٹھ جب مسجد امیر معاویہ محلہ ہٹک سوال دیر کی پس ستمبر دوزارات کی شیئر دید ملائی دو پتہ ایسا تئی اشاہ توید سنت کے سٹھ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمن پلازان اس دی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توہیدی موبائل نمبر 03185710124 بدل کی اللہ حالات بدل کی واذا اراد الله بقوم سوى شكل ارادو کہ اللہ یو قوم سره دبدې دا عذاب نو نشتا واپس تون کې غیرا رسوک و ما لهم نستديل را من دون ہی میوال سیو ذا الله رسوک ساتون کی الذي الله د غزاد یوری کومل بررق چې خ تازته بریبرکه بریناپ د پاه د یاې او د تم د برک نه یاره د را پرونځ او تمه د بارانې یون شوبد قال پیدا ک اللهوراضرانې وی سب او راو به همدي او پاې بیانې را پرشته۔ پستای نه دا الله باندې لګیا راځوی دا د وریزه اگر هزار ته راځوی صحاب یا سوکی وی دا راځه هغه فرشته دا چې په وریزه مقرره دا والملائکۃ ملائکۃ دی ردا الله نا ویرسلو سوائک او علی کی الله تندرنا نور سیدی لرا چاله چوغواړی او هم یجادلون فی الله او دی جگل اکیت دا اللہ فتوحید کے او الله سا عذاب والا دیم لہو دعوت الحق دے پہ تفریقہ مق دلائل خالق دارس صدی الله۔ و پورت آسمانونا اللہ دی پیدا کرین و نور اسپو میتو گورا نوز مکہ چار غڑا ہو لے پا دے کے مضبط غرونا و دانیرونا دلشا دی پیدا کرین و از مکہ کے وندونا و از مکہ کے باغونا باغونا کے انگورو کجورین و دا دلچا کری سریا نو دویم کسم دلائل آل ام شین هو اللہ او جیڑا کیڑا حریز انا انا کُنردیک مادا پارته پوي ادي الله بيدرين قسم دلائل حافظ دار صد دي الله واستحفاظت كي الله له دعوت الحق نو خاص دي الله بالا بدرشتيا نو دي کرا مدد دا له دعوت الحق نو خاص دي الله بالا بدرشتيا نو دي کرا مدد دا له خبر مقدم للتخصيص او دعوت الحق دا اضافت د دعوت دا اضافت د موصوب دی صفت تا یعنی حد بلنا خاص اللہ لردہ او دا غیر الله بلنا دعوت باتل دی یا توحید خاص دا اللہ دعوت دی والذین یدعونا من دونه رد دا شرک پی سره سر دا مثالنا والذین آکسانو یا دعونا چی چغی وی سوا دا اللہ نبل چاہتا بل چاہتا لا سک دیو بل چالا چغی ویو لا يستجیبون لهم جی قبلوالی نشکولی دیلا بیشین دا حیثا دا ذرابر دیلا پارا آقبلوالی نشکولی الا کباس تکو فیح الالماء مگر پشان دخور ان کی دخپلو لا سنو پترب دو ای امولو غفاو چو رسیده او بدا دخولیتا حالانکه ندی رسیدون که دو بدا دخولیتا نصوک چه غیرالله را مدد که غیرالله تار رسی او رسیگا را مدد سه چغی وی دا دیمی سال داسه دی یو ساری دا نرپا غالا ناس دی او چغی وی او بوراشه وو بوراشه و بنشی رات او و دل نشي کولی نو غیر غیرالله وری دل نشی کولی غیرالله نشی ر وما دعو الكافرين الا في ضلال قال قران ذکر کی و من ادللو سو دغه گمراه د اغه چانه چې غیر را مدد کيه و دا وړي خبر وي دا اختلافي خبري الله ولا کافر وایو وما دعو الكافرين الا في ضلال وللله یسجد او هات علی سجده کيه آرا مخلوقات آسمانو کیدی والارض بزمکا کیدی توان وکره سو پرضا او سو پزور وکره انقیاد مشرکان انقیاد تکوینی کو یا سجدا حقیقتا نا و وذالوم بالعدو ولاصال او سورد حدیث هر او ماضی جارو قل مار رب السماوات والارض او بل کتم دلائل یمربیل کل شین هو الله دارصو پادونکو يوا دي دي الله دا دلاینا ول نو دي صورت کې کلوې خالق دار صل الله کلوې عالم دار صل الله حافظ دار صل الله کلوې رب دار صل الله اغه الله فرتا لوک دا الله نه يره دا اغان الله نه ورا قل اوایا ما رب السماوات والارض سو ګرب داسمانونو او دذمکو قل اويا الله قلت هو آیا اف تختم نوایا اون ول تاسو سوا دلانا نور مددگاران چر بلال دي اسمان نو دزمکو نو تاسو او غیر در ترواني لا یملکون لینفوتهم نفعوا ولا ضر اختیار لری خپل زان د فارانه د نقصان قل حلیست بالاما والبصیر توایا آ برابر د یلون دور نا نا ایا برابر دي تیارې ورنه بالکل نه هم جالول لله بلکې دیو ګردل الله لشرکان خلقوك خلقي دي شرکان ګملا تو ګردل نو ایا د دي شرکانم څخه پیدا کړي دي نو بدی باندې خبر اګه وړا شو چې داګني الله پیدا کړي او دا دي خدایانو پیدا کړي دي نو دي باندې ټول خبر اګه وړا جالول لله شرکا دیو گردول اللہ لشریکان خلقو آیا دیس پیدا کری پشاند پیدا کرد اللہ نو گڑ وڈ چو پیدایش پا دی باندی کل تورتو آیا اللہ خالق کل شیع اللہ پیدا کرو ان کے دہر یو سیدھا الله دی یکی یو زور اور ذات انزل من السماع مان فسالت فسالت او دیا بی دا اوس مثال ذکرکی تمسیلو چې الله باران روور ای دا اسمان نا دې بارانو ورولو سره نرا نرا سیلاب نراشي کاندو کې سیلاب نراشي بیا رسیاب د پاسه زګي چې کله زګ وڅي نو بیا لاندې صفه وبپاتشي بازی علم د قران او سنت حاصل کی د خپل مهنت مطابق عامههت کوي دا پشان د سیلاب د دی جدي دین مهارت کوي دا مختلف او اطرافو کې خوارشي نو کل کل ته تا خلق راپورت شی باطل پرس خلق روچد شي او شوبحات کئی پا حق بانده پشاند اغا زگ سنگ چه ابتدا که دا دی زگ اغا شورم دیری سپین مخکاری او زوراور مخکاري و دا دا باطل پرس تیلزامونا پراپیگنڈ خبری اتر دا درامی دار دا بس مدی پوری بیا چه سنگ دا او شي پاتی شی خالی سی او پای او بیا اغه سونم روزی پایکه چاندیم روزی بیا خلک اغه سون چاندیدای نه راوالی او خلک د حسن په دین وباندې لګی یو نو دا تم په دین خلک پاتیشا دا تر دین مهنت کوا د دین مهنت سره بسېلا براضی خه باران براشی دوړې برا, برا پورته شي باطل پرست برا پاتې پراپګانډې وکړي الزامونه بلګي مثال په شان د ګونی سموده خلکو یاراو کرا دا چل دی اغه چل دی دا زک به ختم شي اصل شي وظپاتي شي تا نه به ارشوق پیدا واخلي نو پرې کې مثال الله ذکر کوي او ان دلامه ماان الله را وريده باران بارانو یا باوي بارانو شي نو بارا نمک لپاره ديړي خا نو بیا خورو درا شي د پاسه ماران ګرځي زګن ايو غني از بیا يا خړيو با لاند اتسابي وب پاتي شي چې کله ته قران بيان ديړي بشورو شي پتوی بٹوروشی او دا ماران پکناکار مولیاں ناکار پیران بی دتیان او دغه الزامونه غنی ز... غنی زګونه بی دا غی بیان رکا تعالی کو سپینی پکڑے ده مولایا نوینم ایشم نزيد در یاد دغخی دی اه چې غره قران او سنت بیان نه گئی دین نه بیانې خلق او توحید تو مثلا نه بیانې صرف دا مروس کاتون وتا دا مروالواگان ورجو تناس چې غه یادیخه سپینی پگڑی دا مولایانو وینم که شم نزدی دا در یابزگو خیجی ساپی و با اغیسارا سردار او سپین دار دار را پیدا شي نستاخ صفا مسلا با قرار امومی آلم بطی مستپید شی بیا پا حسین و حسین و زینو که با والا خلق زیور کی بیا سنگ سی مولانا روموی دانا چو اندر زمین پینها شود سرسبز و سرداب بوستان شود و دانا چی تپد ما که ارتاو ک او سرسب گلستان قائم شي انزلا من السما ما راور يللا د برن بارانو پسالات او ديتم بقدرها نو بيږي کند د خپل اندازې نو دروخي جي استيلو زبد را پورته کي سیلاب د را رابينو چت سیلاب د پاس غدغ چت رواني ومما يقدون عليه في النار او دا هغه څنګه چې ګرمۍ اغيل را پوره زرگران فرذر او سپین زر ویل کی با ته کال جوړی با ته نور په دې اخني بیکار شي هغه څو چې پات شي او غنور اوس وزيخه و مما با تا جنا چې ګرمۍ اغيل را پوره کې د فارا دل تولد کالو یارا سامان زبد د حيم زګي پشان د ای باندې مزګي ازګ ختم شي د زګ مثال پشان د باطل, دا باطل, دا باطل اول کی اول کی دی د باطل اور کې اول کې زور ډيري کذالک یضرب الله الحق دارنگه بیان ی الله حق او باطل فاما ذبدو هر کی زگی نو دا لاشي ختم شي بیکار زګ لشی لګی مودا زور او شور پروپاګانډه خلاف سو سو سو واما ما ينفع الناتا او هغه چې پیدا ور کوي خلق او تا نو پادشي پزمکه کې تا مثلا و پاتی شي قران سنت به پاتیږي هغه باطل پروپاګانډه بخت میشي كذلك يضرب الله الامثال دا رکی بیان یل مثالنا للذین استجابوا دا فرد آ کسان استجابوا مفسرین گنې معنی کئ ان قادوا بغارکه خدا رب لرا یا اتواع الله ورسوله الحسنہ دې ته پارا جنت دې یا رزق دې یا حیات طیب دې واللهځین او اکسانو لم يستجیبو چې قبولووالیو نه کو د کمدا الله نولو لام ک چرارتشي دی د پااره اغا چې پذ مکه کدي ټوله و ممثل له ماو او دد پشان نوه ل ته دوې ی پديور کې په د نو قبول به نه شي او لا کا له مول حص دا کساندي له نهکاری ساب دیماوه هم او ض د جهنم و ب سلمی حات او ډیره ب ب چواونه ده او په من عمو آیاغ سووک چې ی قین لري انما اونله ای لییکا چې ندل شویدي تاته میں رب کا د طرپ د ربستان دا حق دي یو سړی یقین دا کو یا کم دا کومقرآو سنت نازل شوي نو دا حق او سجدی دط په در من هو اعما دی پشاند آچا چی دیشی چی دیرون دی انما یتذکرو اول الالباب یکینا نسیت حاصلی اقل والا اللذینا یوفونا بی احضی اقل والا کم خلق دی چا دیر مالی او دولتی را جمع که اللذینا یوفونا بی احضی اللہ اعکسان چی پورا والی کئی پوادودا اللہ سرا ولا ینقضون المیساقا او نما ته وادو لرا دا خپل منخلک دی شوادو کی او دارنګ وادا هغه ما ته ناه والذین وهكذا یسلون د پیوس کيه ما هغه ته چې حکم کړل لا پیسې را دا کوله و یا شونه یریږي د خپل ربنا او یریږي د ناکار حسابنا دا خپل منخلک دی ګور را وادي هغه وفا کيه او چې لا د کمسیت حکم کړي دای پوروارې کړي د خپل رب نه یریږي د ناکار انجام نه یریږي والذین صبروا اګه سانجه صبر کړي صبر عظیم دولت دی حدیث پاک راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمای مومن د لپاره ار طرف ته خیر دی زګر د باندې دوکمه حالات راضی یو د دره طبیعت موافقی یو د دره طبیعت مخالفی نو په موافق حالاتو او بشکر را کړي په مخالفی صبر کړي او دواره جنت لارې دی اګه یو کاسو هغه ته الله خپل حسن ورکړلو او کله کله ذاتي کیګيما شي کما بیبیې وا هغه دا رنگ نه لګه بدرنګ وا نو دا رنگي دا تړي اورز ناس دي سوچ کوي دی خدای ته وي چې تا ته وم الله جنت ده کیما ته وم الله جنت ایه څنګه وځي چې تا ته ګورم صبر وکوم چې الله پاک سب بلاله له لېما او جته ما ته ګوري ته بشکر ادا کړه الله چې الله پاکا تہما له څنګه خو اخلاق ولخهم راټلې دي ولذینا وجه ربهم آکه څنګه صبر کیا او سر صبر سره بارا صبر کله کله خلق دي ده پارم کئ شر خلق رات صابر وي یره تلان کې ډیر صبر ناک تلې دي او چې خلق وی ډیر دي ات خسرلې دي الله فرم ابتغاء وجه پاغه صبر باندې ثواب نه ملای وي ته خلق رات خسرلې وي ولذینا صبروا ابتغاء وجه ربهم دا خپل رب درځامن تیار لپاره واقام صلاتا فابندگی دلمانزا وان پکو او خرج کیدا غمالا چې موږ ورکړې انفاک کوي خرج کوي مال لګایو چرن په پټاو پکارا ودرونه دپا کوي بل حسنات په بیان تو هي سره شرک لرا په بیان د قران او سره بدیلر د پکیو دې دی دین کې بي دي نه نو بيدینی باندې لږی دا نه دته بيدینه رکه بس خلک راټینګاو او علاوه ورته ونه نو ته دین بیانه وکړو تا اولائک لهم عقب دا کسان سان دی لرا عقب الدار هی خاتجام د کوردا اخرت دی جنات عدن اجنتنا د همیشه الی دی يدخلونها دی بداخلی جاغی تا او صوگا و من صلح من او اسوب چې ملګريتیاه کړې دا د پلا وړاند د دینه د بی بیا وړاند د دینه دا د د دینه چې صبر او کسبات پکې رالو دیبا جنت ته داخلي کې د دا دین مهنته کو او که په دنیا کې ردی چا عملګرتیه کړې دا یعنی د دی پلا راندې دی یو سړی یو کس دی او قران او حاصل کړ پلا سره ملګريتیا کوي زویا بیانو دینو زویا بیانو دینو مون کله کله موطلاته ډیره دعاګانې ګوداغي وجه داره که مونږه ټپټی د تلیو لور راغستې پلار لار دمغه لاسه لور راغستې که مونږ د 11 پاره ترنګلې راغستې را پیار دمغه لاسه غل کړل نه دین هتلوی قران او سنت وکړي چې تاسو زمونږ د پاره آخرت د پاره ذخیره شي و من فلهمن ابایهم نو پلارانې ملګرتیا کړي دا بی بی و دین پکاره کې ملګرتیا کړي دا اته نو وړم دم میک ته تا نه نو غړم د پیشنل لباسونه ته تا نه نو غړم تان زما مطالوبات نه کومه ته او سنت په دین باندې چلے گا او گزاره وکو زموږ ډیر مالو ته ضرورت نشته اولاد دې اولاد لا ته وي بچی مون ته مطالبي نه کوو کی سیغه به یو ول ملائکتو ته دا به سره جنت داخليږي ول ملائکتو يدخلون او ملائک با داخلي دا کې په دیبان دي من كل باب د هر دروازي نه و تباي سلامو علیکم ملائک و تباي سلامو علیکم بما صبرتم پس اوب دا تاسو صبر کړو په نيا ما دار الدار خو انجام دې د کور د اخرته ای بشارت ذکر کو اوس چکم خلق وادي ماتي منزونه نه کی فساد دغی انجام والذین ينقذون عهد الله او کسان چې ماوا الله م بعدې ساقی رو دمت بوتاللي نه یونه او پر کويو او چې حکم کري الله په سره د کولو او پساد کوي پمځکه کې او لا اقاله همومله ا پس کوې په مکوانانی کوي پساد اگر ک نوله ډیر د اصللاوررکي لا ایقا له همله انا دا قسان دي لر لانت دی۔ او دی لرا ناکاراکورا ناکاراکور ته بځيه الله یبسط الرزق الی می شاء و یقدر اوس دلائل پدې خبره ما کډائل پدې ګټو مربی لکل شین هو اس الله اوس وې رازق د هر چا دی الله الله یبسط الرزق الی می شاء و یقدر الله پر هر کی رزق چاله وغوړي و یقدر تهګه دا خو الله وکړه چاله ریس کم چاله زیاد کسی کو تاجی سلطانی کسی کو ٹکڑے در در کے میرے مولا تیرا مرضی جقدر چاہے او در کر دے دادا لا تقسیم دی چاله ریس کم چاله زیاد او پر دوار امتحان یو پیاو صبر په بدل شکر او فرحو بالحیات الدنیا دی خوشاله شی او په جوندا دنیا باندې و مل حیات الدنیا او مدي دنیا په بدل د اخرت کې مگر سکا و الَّذِينَ كَفَرُوا نه کفرو لَوْلَا لاله انزللی اولی نهناذ لږ د پ غمبر ته معجزه می رببي د طرپ د رب دنا اووا الله دولو منشا الله گمررا کوی چله چ غ اړی دي او اللهوي چله چغو من کې اننابد یغت الله هدایت وررگئ الله رک ته هدایت نهقل ه اللي من ام دچا خو هو که کړل د حق پټلاش لپاره دي او د زلس ترګ ہوتے د تعصب چشمې چولې یو هغه د حق پټلاش لپاره دي نه ورو هغه ته الله هدايت نصیب کې دغه شان پزده او عینات کی د قران ذکر او ته نصیب نشي او دغه شان طولو مرتي ری په گمراهي کې الذين امنوا اگسان جي مانروللي وتذم ان قلوبهم بذکر الله اومتمئنیږي زلنا په ذکر د الله تعالی قران ته نه مراد دیخه ذکر الله مون په اسماءل قران کې ذکر کړي وو د قران ګن نمونه دی یو نوم په دی ذکر الله خبر خبرشه بذکر الله تطمئن القلوب خلکو یار پریشان ہے ما په دې مې غم دی ازې خپه ما لکه ذکر اذکار کو قسم مې دی په لغه خوشاله لگ تلاوت کوا فو تلاوت کوا نیمه پارا تلاوت کوا تا به انتهائی سکون و لبره مطمئنی بیا ځان تهه یی کی کنه تسبیح علا کو تسبیح نی اتی داجه نهه تکوا ذکر اذکار کوا 3 دلس منټه 8 منټه اده غنټه دعا جڑاتا را تړ به انتهائی مطمئنی ځکه الله خود روغ نه وای و اصدق من الله قیل و اصدق من الله حدیثا الیلا بذكر الله تطمئن القلوب اته دی غریب پریشانی یا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ و خلق خبر ذکر فذکر دا اللہ سرا اتمنان حاصلی گی لونو تا اللہ وینا آمنو آکستان چیمان روڑو فامل اسوال حاتے او ملکو په طریقہ د نبی علیہ سلام توبا لہم دل خوش آلدہ و حسن و کذالکا ارسلناکا دا کاف پمانا دا لام اجلیه سرا دا اتمینان دا زلون و دا وحی دا ودا وحی بیانولو دا پارا مترالی گلی اے نبی علی سلاما کذالکا کا دا رنگی منترالی گلی فی امتن پا غڑا لکی قد خلط من قبلی ها چی تیرہ شوی دا مقید دینا امم النورمتونا خدا نوشی رس بو پس نور رازی اشارہ دا ختم نبوت تا اے پیغمبر علیہ السلام استاکار لیتلو علیہم الذی اوحینا الیہا تو په دا بیانې قرآن ما بیانې دا قرآن بیانول دا, دا کار کا نبوت دی دا لوی اهم کار دی په قرآن الفاظ خلقو تخودل قرآن ما نی خودل قرآن رغستلو غتلو خودلو دا خوراول او د تبلیغ کولو دا کار نبوت دی دا معمولینه ګړنه لیتلو علیہم الذی دا پاره چې تولوري دی, دی باندې آغا مونه و هی کوتا تا وہم یک پرون بر رحمان او دی انکار کئ د بندگی ر مهربان بچانا هغه بیان دا اوهینا کئ ا کما خبر مون نازل کړي قل اوایا هو ربی دا الله دی رب زما لا اله الا هو لا اله الا هو ال اي توکلت تو فال میدان سپار و الیه متاب الله تدی ور گر ولو ان قرانا ثيركت به الجباله كتريدا قران بوتل شيوي پدي باندې دا غورنا ټوکلي شيوي د دې پزري دا زمکه خبره کوي شيوي پدي سره مړو سره دي بیا مېمان دروړو بل لله الامر جميعا بلکي اختيار الله لرد تولا افلم يا يا ایمان والا کو خغوته الله بزور باندې ایمان دایت بکړو ټو خلکو ته والله ظالله نه کفرو ې شب کاافرانو رسیږ بدي ته عذاابونه والله ظالله نه کفرو ې شب لیمانولا ظالله نهې شباکسان چې کوفرې کړي توصبه هم رسیږ بديته پهسبب د اغ جدی کړي قاتون او تهلو قریبه یا بر راشيديدې ملک ددي ته سراہی پوری یہ راشی وعدہ اللہ یقینا اللہ خلاف نکئی دعوے اس ایت کی تسلی نبی علیہ السلام تا مغہ بچے گا اے نبی علیہ السلام ولقد استهزئ برسول من قبلک یقینا ان تو کی شوی پیغمبر ان پورے مکہستان فاملت للذین کفروا لا یذ کافراو تمهلۃ ثم خطتهم بیامیون والاغیلہ پکې فتا نه قعب سرنګو زما عذاب او من هو قائم على کل نبت ای تاسو کې تدبیر کوي د هر یو نه داملونو کمن لته کذالکه په شاندار چګریجی داسې نه یو په ثوب داږي کیګړی او وجعلوا شرکا او دی ګردولی الله لشرکان چې تاسو کوم شریکان تو ته و سم مو هم کمال حدیث کمال هو غدیس غڑی ہم تو نبی اوناو آیات کو خبر ورکوي الله تعالی پاس جو الله پی نبی په بمکه کیا یا ب ام بذاهر من القول یا سرسری د وے نصرہ بکي خي تشوي کافرانو تر دي مکرونا او دي بنشوي دلاردا الله نا و من يدلل للعود على تبي لاركي الله ني شغله سکودن کي لهم عذاب في حيات دیل عذاب دی لعذاب دی پهونډه دنیا کې او عذاب د آخرت اشق ډیر سخت دی دنیا کې معذاب او عذاب د آخرت ډیر سخ دی سخت دی الله دې موږ تاسو مامونو کی وما لهم من من واقع عذاب کی او محفوظ کړي او مالهم من الله میواق د به دې دره دا لا دا سبنا څخه بچو انکي مثال الجنه التي اعدل متقون مثال د جنت هغه چې واده شوې په څخه دا سی جنت دے چی بایگی با اللہ اندی دونو دائینا نهرونا نیوی بے حمیشی او سوری حمیشا تلکا اقبل لذین تقو دا انجام دا آکستانو دی چی ریگی دا اللہ نا و اقبل کافرین النار او انجام د کافرانو بیورا والذین آتیناهم الكتاب آکستان چی ورکڑی من کتاب دا جن پا کشتا کتاب والا دی پویدی علم والا دی او گورا په دی قرآن با نه خوشحالی گ یعنی کان علماء دا لفظ کتاب خوشالیږي خا والذین آتیناهم الکتاب آګه سانځ ورکلول نو مونکیتاب یا پرہونا خوشالیږي پاغتا کنا دیشې ویتا تا او مینه الاہزاب او بعض دا دلونه آګه چی انکار کیا بعضه بعضه تو توعا انما امرتو ما ته حکم شوی دی ان اعبد الله ما حکم شوی دانا ری رسالت ده او پنجاب پلي وي ناره رسالت نو یا رسول الله مدد ناره رسالت دار دا او ميد تو انا عبد الله ما ته حکم شوي عبادت وکوما يا واذد الله ولا اشريك به او زبا شريك نه ګرځوم د الله سره ایسوک الیه ادو خلق بال لا ترابلما تداوت کار بکوم ویليه ماب او هات الله لا ورجل دل زما وكذلك انزلنا حكمًا عربيا او دارنګ موږ نازل کړي دا قران حكم په ثلې ول کتاب عربيا په عربي ژبه کې نو قران په ځای دې قران تابعداري کوي او لې ان تبعته اهواهم کتاب تابعداريو کا د خواشاتو ده دي پر ځای نه تترالو علم تا ته علم رالو تا له رالو او تبيان دې خلقو خواش په تلالي مالک من الله مِنْ نبی تعالی را داد آزاد دا لاره څوک ساتونکي او نه بچونکي ولقد ارسلنا رسل من قبل کا ولقد ارسلنا دا د په د شبهی کوي دا څنګه دا پیغمبر دي دغه بیبی مشتا بیبيان بی یې مشتا یار باقي خلق یې دا څنګه پیغمبر دي دغه بلابېبيان دي ولقد ارسلنا رسل من قبل کا پتا کی څنګه لګلی مونږه پیغمبران مکهستانا او رستو پاکی نیسے چا رستو پیغمبران لیگلیم او دا بنیادی حقیدر رد پاکی پا قادیانیت باندیم زکا قادیانان د نبیر سلام د ختم نبوت من کردی او اغیق پل سحریت چلیو اغیق خپل خلک پیدا کړي پا جبا انداز سائی کار کوي و جعلنا لهم ازواجا او مکی پیغمبران دا من بی بیانگردولیو اولادما و ما کعنا لرسول نشت اختیار پیغمبر لرا کرامت لږی په موږ دی سره موږ پیغمبر په اختیار کې نشتا کرامت د ولی اختیار کې نه یو دا معجزه دا پیغمبر اختیار کینی دا قران کې ګڼ آیتونه کې ذکر شوه یم هو الله ما یشاء او یثبتا رانی الا اوادی بعض احکامات الله منسوخی او یثبت او باکفری دی و عنده ام الکتاب او الله سره اصل لکتاب دے و اما نریانک یا بوخوم تاته بعده عذاب چې مونږ دي سره و دکو یا بتال کو باینما علیک البلاغ یقینا ست اپدی ما تبلیغ کول دی وعلینا الحساب دی وه باذلا کو پر په قران او حدیث کې تبلیغ تا دینا وې تا قران راغتلی تر اس قاتونو د ګونو نیوزګار شوي او ته قران ته تا دا وخت نه ملول شوي قران کې لای پاینما علیک البلاغ او تبلیغ پیغمبرانو ولا کار او ال امیر او آیادی سوچ نه کیا چې موږ رات کو دی ملک تا نیمګړې کاو یې د حلودا دینه ور مومنانو ته غلا ورکو کو والله يحكم الله بهصل کیا لا معقبا نشته رسو کوونکی په تسریده الله لرا الله ذری صاحب کوونکی دی وقد مکرل الذين من قبلهم پتا کی تر مکر کلو چلول کلو آکه سانو چې مخیو د دینه بل لله المکر جميعا نو اختیارات د تدبیرونو هات الله لردی ټولم يَعْلَمُ اللَّهُ بُويگي 파가서 કે કયે હરિયૌન આપસબ વસિયَعْلَمُ الْكُفَّارَ ઓર ઝરદાજી પૂઈ મશી કાફિરાન કે ચાદ પાર દેનાકાર કોર વયકૂલુ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ وَهِيَ كَافِرَانْ લスタ મર્સલા તનેરા લે ગિલે શવી વતાત બુઈ મલાતાડ મુલાને સળિયા કે કલ તપ દરસુન કે દમંતક ઓ કઝાયાને ચેડે તાડ મુલાને નંત વઈ દે કના કુલ તુ આયા کافي <قفزي> دی الله گوا زمو اوس تاسو مینسکي ومن عنده او چې غسر علم د کتاب دی په سورته رات کې دلایل متنوعه ذکر کولو اول قسم دلایل خالق لکل شین هو الله او پورته وګوره اسمان چا او درولې بغیر دستون نا و نو راوت بو می چا دی و دراولی و تاو ګورا و دا چار اخ کلی دا و دی غرونو تاو ګورا و دی نورونو تاو ګورا او دا هر کیسمه وی چا دی پیدا کلی په دمکا کې مختلف قسمه وانډونا او باغونو تاو ګورا و ګورا انګورو تاسو نه خلی ګډه وک تاو ګورا سونو خلی پستا وذا لاص الله علم پارس دي الله الله يعلم ما تحمل كل انسا علم پارس دي الله وګيده کي د هرې زنانا كنر دي کما دا پارس پو يدي الله ندرین درين سم دلائل لهو معقبات ان نهه باني كون کي اواد الله حافظ د ارس دي الله دعوی پی تبری که لہو دعوت الحق نو خواد دیالالا بلن درشتی نو دی کرام داد بیا بلکی سم دلائل مو لکل شین هو اللہ رب السماوات والارد نو اللہ سرا شرک بیا بلکی سم دلائل رازق د ارسان لہ ربط او مناسبت د مخ کی صورت سرا پمخ کی صورت کې دلایل عقلیه ذکر شو اوس دلته تذکیر ذکر کەی په واقعیاتو دنیویو باندې او اخرویو باندې یا مخ کې صداقت القرآن ذکر شو د صورت کې د قرآن مقصد ذکر کەی یا مخ کې صورت کې اهم مسله ذکر شو په مختلف قسمه دلایل سره دلته ذکر کەی دا مثلا نور خلق او رستاوه یامخ کی صورت کے مسئلت ذکر شوا پدی صورت کے زجر ورکین منن کو دا مسئلی تا صورت ابراہیم پدی کے واقع دا ابراہیم علیہ السلام چھو گورا اغبال بچ اغیب و خوشی بیابان کی پری خودی ہو او دا انبیاء علیہ السلام تکالیب اغبیانی حاصل دا صورت پدی صورت کے ترغیب پی تبلیغ دے او تذکیر بی ایام اللہ و صورت کې ترغيب په تبليغ او تذكير به ايام الله و صورت کې سلور کاړه ته لفظ علم ذکر کئي و دې صورت کې سلور پيري لفظ علم ذکر کئي اول علم نباد جدال المشركين مع الانبياء اول علم آيت نمبر 9 کې ذکر کئي او آيت نمبر 9 کې دا غی نہ ذکر کئ د جگاره دا مشرکانو او د انبیال مسالم سره دویم علم نہ روستو دا غی جگاره پخپل مئس کی ذکر کئ سلورم علم نہ روستو مثالونا س علم نہ روستو مثالونا سلورم علم نہ زجر تخویب او ادلا ابتدا کې اغا ترغیب په تبلیغ ذکر کئ حکمت نزول القران الف لام را په دې سورته کې 3434 حروف دي الف لام را الله ويږي په معنی د دې کتاب انزلناه اليكه د دې مشان کتاب دې انزلناه مغنا ذل کړه دیتا تا نبی له سلاما اوسره پره مناذل کړي دي د قران مقصد سو ایا قران دې دا پار راغلیو چې پسکات کې رګو دې سره کېره او مبارکي د مړی سره کېرا یا یادا ناوی وې سره پډولې کې کېرا وا یا قران دې دا پار راغلیو چې تراو کې د ختمونو ټیک یې خل او په پیسې راغونډا وا ایا قران دې دا پار راغلیو او په دې عالم کې د قران سره غړ ظلم شروعو قرآني کریم رالو <خخ> چېغه والا ا زه وختو چې مال زه را کې نو دارنګي ها رالو خانان خواتا قران وی مالا زیرا کې خان وکته نو پکور کې یو تر په سيدي پروت دی یو تر په بل تر په ټيلي ویژن ای قران ما سره ستې دي نشتا قران بچو کو چور هوته قران راه غریب تا غریبا اقم ولځه ورنکو قران بیا چې غوالي روته زمیدار کو تر راغي زمیدار ولا زې ورک موګي ولا لوردا پاته ټکو ولاندې بټینا هغه سپم لاس تو او کور کې د جګړه لپاره زې وو د ایوي لپاره زې وو د سربانډي لپاره زې وو د بیلڅې کوتاله لپاره دا زې وو قران ته قران د لپاره وینو راغي مولای سیب خوا تا ما بیان کا ما خلکو ته بیان کا هغه یو کا تعلماره د منته کو خپل ځېد کتابونه وډا کی وی و ما ته رستا زې نشتا قران چغی والی قران زیاته اغا مظلوم کتابو کتاب انزلناو الیکا دا چاراغستونا چاورتناستا نکولا کتابون دازیم و شان کتاب دی انزلناو مغنازل کل دیتا الیکا اے نبی ری سلامت آتا خدا قرآن صدا پارا دی مقصد صدا دی لی تخری جنناسا من از ظلماتی الان نور چوباتی خلقو لرا من الظلماتی دا تیارونا رناتا ربتا من الظلماتی دا بدعتنونا سنتتا دا شکنا یقین تا ربتا دا او دولالت دا جہالتنا نور دایی مانتا بے اذن رب بهم اے پیغمبر تبا خلق رو باسی اس دھالا چکے ہوئے اختیارشتہ کانا نا جی بے اذن رب بهم احکم دا رب دا دی پتا رب دلاری دا زور اور ستائل شوی ذات اگر کم ذات دی ذکر د صفات او کوي ذکر د صفات او کوي الله الذي له ما بالسماوات الله دي اغازات د په اختیار کې اغازه پاسمانو کړی او اغازه پزمګه کړی او هلاکت دي کافرانو ته دا عذاب سخت نه دي د قران نو له انکار کوي اوله قران ته وجوه نه کوي دا په دنیا ډیر زیات دی مینه دي الذين يحبون الحياه الدنيا على الاخره او اګه سانو چې تر جیوار کې ژوند دنیا ته بدل دا اخرت کې او يسدونا انسبیل الله او خلک باندې د دا الله نام لګیا لي کوشش دا کې چې څوک دا الله دین زده نكي و يبغونها اي وجا علي کوشش دا پکرې استاپو جنول خلک هم دین زده کی ته صلاحيت دې کار نه کوي استعداد دې ختم دی په خاندان کې ریسوښته دی نه پتاسو غریب او ګوراته زه هيني او لچا مدرسې ته بوزا متمم سير توي ز خرچه بزور کوم نو خلک د علم نه د دین نه موندو ستا پوه ځکه یو تن عالم شو یو جنې عالم شو دا ټول ثوابونه با تاسو پټاته کې جمع کیږي لچا مدرسې ته متمم توایا کم غریبانا طالباتي جامع جامې بزعلم دہی کلم صحیح بزور کوم دہی کتابونه به ماره طرف نه یو دا ټول عمر واری باغی کایو شوګیری باغی کایو ځان مستری کای اغي دا نحو د صرف سبب باغی ازی صداګان باغی برداشت کای ومبتکی بطابه دلم ثواب لیکلیږي نو خلق د علم نه د دین نه موندوا بلکې خلق له ترغیب ورکا ویسودونا ان سبیل الله او خل کله د ارضا الله نا او لته دی لرقو غالی شبهات او شکونا اولایکا بيدوالالم بعید داګه سان دی په گمراه له لري کې او ما ارسل او ندی له ګلی پیغمبرو مگر په دې بد قوم دا غ سره ليبين لهم دې دا پارا چی بيانو کی دیتا پیغمبر به قوم ته بيان کی کلو کلو مثلا او بيان هي او يهدى ال الله ميه شاو بد گمراه کی الله تعالى چا واړي او توفیق کور کوی چله یو غواړی الله زورورد د ایک متونو والله سته ل رسله موسا به آيات نه اوس پهې کې دکر کې د خراج م نه ظلومات خی کخه چې خلک بر د کونړ سر ته څنګه اوباې په آياتې اللهیو سره په تتسکی به ام او پتا کی سره علی ګل یو مونږه علیہ السلام زموږ پایتونو سره ان اخرج قومک ور اول کې لته خرجناتا نو موسی علیہ السلام اخراج النات من الظلمات الى النور شو باتا قوم ستادت يرونا رانات و ذکرهم ایام الله او په رز د الله سره دی خبر ورکایا ایام عبرتنا واقعاتو یعنی امتون د الله ان فی ذلک الایات کنن پد کې دلایند د کوم د دا دار صبر کو ان کی شکر استون کی دپا را ویس قال موسی ل قومی جکلوی موسی علیہ السلام قوم تا یاد کی نعمت د اللہ پتا سو و د اللہ نعمتونه یاد کی اذ ان جاکم جکل نجات در کو د فرعون یانو نا یسومنکم جرسولیہ تا تاسو تنا کار سزا گانه او لا لو لیست اسو بچی جون دے پری خودی تاسو زنا نا پدیکیم تہانو درپا درطا سنلوی وای ارتازانہ جکل عام خبر درکو کو رفساسو ک تاسو شکر کوی زب تاسو نعمتونه یاد کما لا ان شکرتم مفسرین ذکر کیلا ان شکرتم که تاسو شکر کوی لعزیدن لکم من طاعتی زب د خپل طاعت نورم تاسو لزادت کما یا بعد ویا لان لأ وحدتمونی ک تاسو په توحید سره یاد کما لعزیدن لکم خیرم په دنیا دنیا کې بزغور ارصدار کما ولا ان شکرتم انعامی لا ازیدنکم من فضلی زماده نعمتونو شکریا ادا کوي دbeta نور نعمتونو در کوما او حدیث پاک راوی من لم یشکرن نا لم یشکر الا چا دا انسانانو شکر ادا نو کو ددا الله شکر نشه ادا کولې ذکر ادا شکر ادا کول دا, دا خواستان کارو او شکر دا هغه چا تاسو سره دنیا کې احسان کړي غټ احسان داری تاسو په عقیده او یو نوې عملو او تا یې توحید عقیده بیان کا پتا غټ احسانداری نخل محسن غره يرن کی کتا خپل محسن خپل استاد داغه شو کرا دا کو الله تعالی علومو کې برکات چي او ولا ان کافرتم کتا سو انکار وکړه توحید نا یا مو انکار وکړه دنیامتونو نا ان عذابی لشدیر عذاب لشدید لیکن عذاب د ما ډیر سخت دی او دا الله د نعمتونو شکر ادا کول څنګه دی خرچ کول د نیامت دی دا الله کی دا الله ور پېښې نیامتونه دا الله په فرمان برداري کې خرج کوله دي ته وایي شکر وقاله موسی وی موسی عليه السلام ان تکفرو ک تاسو نه شکریکا وای تاسو او ا تاسو چې پس مته کې دي ټول الله به پرواز استاله شه ذات دی الهم یاتکوم نبو الذین آیا نذير اغلی تاسو ته تا خبردا کا سانو مین قبل کم چه مخیص تاسو نووا قوم دا نوحو دا آدیانو سمودیانو او آکسان چه رسود دینا اگر دیر شیو الله یالمهم ایل اللہ نپویگی پدیبان دیم مگر اوازی اللہ دیتم پیغمبران راغلی ہوا پخکارا دلائل سرا دیقو میں مقابلہ کلے و گورا نمقابلی نم دری طریقی ذکر کئی نمبر ایک پرد دو ای دیهم پی افوائیم دویم و تیویم انکار کئو او درے مویم بشک کیو فردو گن امانی مو پسیرین ذکر کیا فردو ایدیا ام پی اپوائیم او گرزول دی اخپلا سنا پخلو دا اغوی کے انبیاء و مسئلہ بیانولا او دی برال بیدبی بی کویا نا پیغمبرانو پخلوی بی اللہ اس اور چپ دا خبری متمکی چپ شے چپ یا فردو او بگرزول دی اللہ سنا اخپلا پی اپوائیم ام یا پخپلخ لو باندې د دې به چې خبر هم تم کوي یا دی و هو ګرځول دا خپل لاسونه پخپلخ لو کې چکو نه بلګول پیغمبرانو کلمه مساله بیان ولا نو دې به درځ خپل چې چلی وقالو اننا کفرنا څنګه سورې ال عمران کې 13 وی وو چې دې د خپل ګوټی چې چې ډېر غصې په وځره موږ دا شي کوي غصې ساره دین پر کار باندې د دین پر mehnat غصې ګوټی چې غصې تو تا اعلان وکا قل موتو ب غز کومه تو و مور داشي په یپله غسا کې وسطړ چې پ خپله سر وې قالو ان کا او دوی موغین کار کووه پهغ سر چې تااس را للی شوي یا لفي ش او مونگ پهشکو پهغ س کې مونگ تومونګ راابې مورب پوخشک کوون نو نوګور د بیا مقابلې په دېو طرق سره کړوه انبيار يا مسلم بہتوی اف بالله شکون تذہل کی ابن جوزی ویا اف وحدانیت اللہ شکون ودا اللہ فتوحید کی شک کرے تا لا <سلام> الوهیت کی شک کرے پوجود لا کے شک ویا فاتر السماوات والار پیدا کو ان کې اسمانو او د زمکو یذ حکم رب الی الله تاسو چې به نو کی تاسو لا د ګناونو تاسو او یو اخرکم او تاسو کی تاسو د آزاد ترني ته مقررا ردیوی نه تاسو مگر بشر زمون پشان پیغمبران ته زمون ته بشری کرمړو تریدونا تاسو غواړې چې مونږ واړه ودا وسنه چې به دتی کو زمون د مشرانو او د مونږ د پلار د نکره دیناله رولې مونږ ته د ریښتکارا تعالت له عمرت ولوم او بوي ديلا پیغمبرانو ددي مونږ نیو مگر بشر تاسو غونټیو ولیکن الله يمونو علامه ی, ی شامره بادي لیکن الله احسان کیا فچا چوواڑی دقبل بندګانو نا وما کان لنا پیغمبران ټول ويو نشته دا اختیار کې چې مونږ راتلو کو تاسو لپاره معجزه سره دغه معجزه را پیغمبر اختیار کینی الا باذن الله مگر په حکم د الله سره وعلى الله فليتوكل المؤمنون او هات په لاري ځان سپاري مؤمنان او څو ورځې زمونږه چې مونږه ځان سپارو په الله او قد او مونږ ته توفيق راکړه د نه غلارو او مونږ به مخه صبر کوو فآغه تکليفونه چې تاسو مونږ تر را وعلى اللايف فليتوكل المتوكلون او هات په لادي ځان اوس پاري ځان سپاروم کې وکال الذين كفروا بالكافرون په پیغمبرانو ته مونږ بتا سول دي زين وباسو ښا دا اروغ د باطل پرستو کار دای حق ولدي مونږ به توباسو ګورې او دایر لپاره مختلف طریقې کار مختلفه حربې استعمالي اخر کې اختی ذلیل او خوار کین شاه اسماعیل شهید نور حق پرست علما چا د د خراج کووجونه کړیو الله په دنیا کلیوننی کړی قالله نه کفرو ویل به کاپی را نو پهپې غم باانو ته د نخورې جننه کوم خا مخو اسوبمونږ تاسو د خپل مک نه او ددون نه یا بهشي دمونپ دی نه په او ح ایله ربم الله به ولګه تلیب اوتهګه لا نلیکن نه ظالین و دا زارې ما چې دحت خلاب کوي الله ضرور ب ضرور بدي من حالاق کو سبابې کو ولنسکن انکم الارض او خامخا مونږه ستوګ نه درګ تاسو له دی ملکی الی دیبه تباکم زین به تاسو له درګم مین بعده مرسو د دینه ذالک دا وادا لمن د پاره د آغچاره چیرېږي د پیشه زمانہ او چیرېږي زمانہ عذاب نام واستبتهو پس الا طلب کا انبیاء له مسلمان د الله نه امداد وخاب نومدجو هر یو ترکش او عین زودی می وراہی جهنم ددی عذابونه الاو دوزخ دی و یسقا مم ما انسدید او دی بس کول شي اغه او بو سدید اغه وی وین زوی وین زوی به اغه سکا کی يتجرعه په ګډ ګډ بیس کی او ترمذی شریف کې روایت رازی چکه لدیدا او بو اغه جوشه دلی کی پاو ګډ ګډ دې ری جه څنګه دا لوخي دې خپلې خولي تر ازدیږي دا لامې شونې به خت او تختي دا بر او پبر او تختي دا لام دې شونې به خت نه مو تر را دوړ نشي دا خونې ميدان باندې بدرنګ پاتې شي او چې کله په ګډ ګډ سره دا وبته ری چې یو ګډ خولي ته ورشي دنه کولمې به نه خت او ورغړي الله دې مونږ او تاسو حفاظت فرمایي یتجرعه بعدي مفسرین ذکر کړي لګه علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صدیق دا هغه ته وایي که د با دا جهنمیان بدن نراسا سی یا بازوی دا با زینکار و نارینو زانو شرمگاون دا براسا سی دا جهنمیان بیسکیو یا تا جراغوهو او دا رز دا قیامت و دار حق او سدي پده کې شک نشتا دا بالکل سچ او حق دی یا تا جراغوهو پا گوڑ گوڑ بیسکی و لا او نبیشی پاسانتی رولی و یا تیه الموت والد با نه تا مرگ نشتا را بشو تا اصباب د مرگو من کل مکانن دا هر طرف و ما هو بمئیت او ملکی گی بنا و می ورائه عذابون غلیظ اور دا مخطب ای عذاب ساختا مثال اللزین کفرو مثال دا کسانو چې کپر اکڑی د خپل ربنا دا دی اعمال مثال کرا ما دن پشاند ای رو دی یو سڑی کپر شرک کئیو ډیر زیات اعمال هم کئی کوي نا کوي. روجی نسې زکاتونه رو ورګي خیرات صدقات کي حق په او شرک پکې دي د دې سال په شان د یرو دی چې بس اغيری او اووالو زې اس پکې پاتې نشي اي استاد د بهري هو چې سختا او چليګي پای باندې سيله په داسي سی تیزه سيله والا رس کې نو لا يق درونا دي دی قدرت نلري مما مم پازي دې کړي پېس او دا ګمراہی لري دا حق نه علم ترہ آیات نگو رہے چی اللہ پیدا کلی اس مانو نوز مکے بیل حقی دا پارا دا حقا کوغوالی اللہ تاسو بختم کی اللہ بنو راولی ومازالک علی اللہ بے عزیز او داکار پا اللہ سا گران ندی ترہ دینکار نکے اللہ بتالا امرگ راولی اللہ بتا مردار کی اللہ بنو پیدا کی رہ دینکار بکئی و خوشکسمتی دا آغا چارتی رہ دین پاکار کی سو آغستام وبرزول اللہ جمعیہ او میدان تبشیع لالہ تول فقال الضعفاء وبويكم زوري اکه سانو بارکی ځان غړ غن، غړ غنو ناکار مشران ظالمان اقتدار والا دا کمزوری بويو ای زمونګه مشرانو مونږ تاسو پسيونو مونږ تاسو پسې چغيوالي پلان کې زنده‌باد او پلان کې مرده باد او مونږ تاسو پسې چلمګر زولا ان كنا لكم تبع مونږ تاسو تابعداري کولا او دنیا کې تاسو ډ چم چغیرې کړی وه د زمونږ اوس ل عذااب لر کولی شي کالودي بریله حادانه الله که مونږته الله هدایت کړی به تاسوله هدایت کړلو خو سوواونهغلی نه مونږ باېبرابره دهجا زی نه کو مونږ پر یادونه کوو او که سوار کوو نیمونږ لره زیره تیختې چې کله دی حل کونا مایوس شی، يومر پا، پا اے دا د انسی هلکوونه مایشي یو مجر پسې مشر کا کازه خو تاپ را روانم. کتاوی منځودات مکوا قران مزدکوا تا خبرې منلا اے مشرکاکا تاره توی اے لیدر سه خطابته ژوند بځه والی کده منځو خراتلو ته مله پروا مه کوي جلوس کوي میټینګ دی د منځ په وخت تاسو میټینګونه اوجی نو, نو موږ نه غو تاسو د میټینګونو په وجا درسونه قضاشي وي منځونه قضاشي وي تبلیغ قضاشي وي جهاد قضاشي وي د دین انکار نه پاتې شي نو اے لیدر سه به مو ګو د پارا ډیر او خذ بلا پیر ته لاګي کړې زګړې خلک داسې کوي نو ای زمونږ له عذاب مرکول شي ای موږ نشو لروکولې چې تاسو نه مایوس شې بیا بخپلغه تر نې کته راشي شیطان ته براشي ای شیطان صاحب ای شیطان بابا تاسو مونږه خبره منلې و تاسو مونږ بالکل نوې خپه کړې کتابه دروایا نو بابا مونږ دروغ وای نو بابا کتابه د بهې کارونه کوا کا نو مونږ د بهې کارونه کول کا نو بابا کتابه موزنه کوا نو مونږه موزنه کوو نو بابا که درمضان مبارک میاشوا او تا یو مړه کین پکلار ترای مراوی مکو سړیا نو موږ ګوره ترای ایم نو کولی دونه دبرکونو میاشوا نیکه خوست موږ نه خپ تا ته موږ ته اڑ را کړی ترای مراو برونه کی او اے نیکه دنا نه بوته اے نیکه تا موږ ته وی د بی حیاه لباس واچوي د ان ریزانو د يهودیت لباس واچوي نو اے بابا موږ خوستا په ترس باندي استاد د پارا هغه د بی حیدا غوریا د بربنتوب لباس چولیو دای په موږ ډېر خرافه کوم گمراه کړو ډېر خلکو روږی مې سورې کړي نو اے بابا چې موږ لږ عذاب لري کا کنه راغلي وی وتا اے بابا کوم لتاوي چې ګوره دا بدعت کوي رسمنه ریواجو نه خرافات اختلاف د زنانو د ناریناو او اې نک نک همغ ته تاوي پراپګانډې کوي نو اے شیطان بابا اوس موږ باندې مصیبت راغلی دی په دې مصیبت کې موږ سره تاسو ملګرتیا کولې شو کنه بیا شیطان وګت تقریر کسان آئی کمزوری گانل کشران کشران ونیدی کمانا آئیی این آمدنا لکن ساباوا امو دنیا کی سابتا بیداری پولا آتو